Izan ere lurroyek ondakindegi klandestino gisa erabilik izan ziren laurogeita hamargar hamarkadan, gero erraustegia eraiki nahi zuten hor eta merkatalitza lurrak izatera iragan ziren hirigintza plan berriarekin, orain balio gabetu dena. Megaudle eta eraiki beharzuen igertoki enpresak bere gain hartuak zituen garbiketa eta etazigiatzelanak baina orain dena zalantzan da. Lurroien deskontaminazio lanak nork eginen bituen, eta hirigintza plan berri bat beharko denala, udal gobernoa, agorrilaren ama bostabit duen Epea, probestuko duen elegitea orkezteko. Hori da jeltzalek agertu buten asmoa, eta Sonia Erce, Komertziantea eta Zaldun Borda Gelitu Plataforma Gokideak, argidu, akatzetatik ikasteko garaia beharko lukela gup e, ustean dugu orain bertan konturatu beharko liratekeela, e, gertatu dena oso, bueno, busi beha apo behar da, apobat e, bertan behara ustea, orduan orain plan berri bat e, atera beharrean eta ez dena eskartu beharrean, ba erriko jendeari ez izateko kalte gehiagirik, ez beraia jarraitzen dute, buru esaten ba errikurtxo bat aterako dutela. Orduan bon ez dugu harritzen ez dare. Argi dagoena da, jaizkibela eta ariako harria Naturparkaren arteko korridore ekologiko hortan, eraikitzekoa zen mega proiektua beren kontra borrokatzen arituko direla oraindik ere eta 100.000 metro karratu laborantsa lur berreskuratu nahi bituztela herriarentzat bai Carlos Murua ekologista bezala eta komertziante zein herritarrek ere Maria Carrera bai hori da osea niko uste dut sozietateak denoak esaten dugu dendariak ekologistak eta jendeak niko uste dut egunabetan aukera izan dugu herriko jendearekin hitz egiteko ta azkena ikusten dugu jendea erabak kontra dagoela eta azken 200 dira dagola herria, berdin zaie, eh? osea, ezpotek kasorik egiten beraiek gehiengoa dute eta nahi dutenak egiten dute, dute, dute. Jarraitzen dute. E, ma, udal gobernuak, milliardora ekonomikoa sustatzeko, aukera historikotza jotzen du Saldunborrako gainako eremua, eh, ez da hori, hori da. eta bueno, niko ustezu Saldunborrarako beraiek plana dituzte, e, eta aurrera egingo dituzte aluten moduan, eta bueno, gukatzetik egongo hori saiesten, eh. Gore azmo azkenean da hori ruraliz izaten jarraitzea eta gokor nahi dugu Natura, eh, natura izatea eta eta bana bueno, horrela geldiitza ez dugu zer egiteik naiz. Gogoratu behar da duela urte gutxi, aukerazela eh, erraustegi bajartzea. Horto, bueno, beharrak aldatzen dira, beraien interesen arabera. E, igertoki enpresaren eskutik, enpresa honek asizituen jada, lurroien deskontaminatze edo segilatze e, lanak hori egin zegoen aspalditik. Zueke e, ekologistek ere salatu guzute, e, hau ez da horrela egun batetik bestera, ez? Bia markada luzeko kontua da, ez? Bai, e, zaldunbordako lurrena. Bai, bai, gu horren inguruan ja komunikatu bat atera genuen, ogita bat urte eta Egun bat edolako izenarekin, eta hor ja asaltzen genuen hori nola zegoen, ze beharra zegoen, zoritzarrez, oain jarri dute martsan, atxetikan e, jarduera ekonomiko bat zegoelako, es berez egin behar zelako, ez. Hortun, hortan ere, ba, bueno, bere, beraien interesen arabera mm. eh aritu dira. 100.000 e, metro karratu dira eta lur horiek eh zabortegi e, izango ez klandestino gisa edo aliatu izan zela? bai, bai. bai hori da eta ez es hori bakarrik, e, horre botatzen zituzten hondakinak, e, gero isuria zortzen zituzten eta baino baino gehiagotan astertutako ur ba, beti izan dira ba alkategarriak, Hor jarraitzen du hondakina eta normala den bezke Ba, ze, jarraituko du botatzen horrelako produktuak. Gehien bat, e, begiratzen egongo gera nola egiten dituzten, ba, bueno, garbik eta lanak, zigilatzen lanak, zati hor e, beraik sinatu zutena bukatu behar duten, hor betek bukatu behar du, hor du ba, horre ongo gera ba, lur horiei emateko behar duten balioa. Bai, bai, bai, hori da, guri berdin zaigu nork egiten duen, baina beharra dago hori egiteko, azken finean legeak hori hori eskatzen du, berez ematen du gaur egungo jabeari tokatzen zaiola, baina euskalo auskalo espainoen e, e, ondorioz e, izan daitezken aldaketak bagian, Beste bati tokatuko zaioan edo baina guri e, importatzen zeguna da hori lehen bai lehen egitea urte asko daramagulako magulako horren orre, zai. Eta nik usteet ere urrengo plan egiten dutenean, ba, kontutan euki e, beharko luketela ere, herriaren hautsa zein den, ez herriak zer nahi duen, ez beraiek bakarri nahi dutena eta beraiei bakarri interesatzen zaiena. Ez nik usteet hori oso garrantzitsua dela.